خدا ته زاروګر خدای ما معاف کو ما کېدل مې دا څه ګناه نه وایي چې ګني ما کې ګناهګار او فريوي د لې موقام کاون دي زم را بیان شي وي د نور نرس نه نه خله پاتې لري د رسول الله سلام دې نه یو صحابي مبارک نه دې اخصا تفصيل نقل تفاسيري تفاثیر اوکی دا زید عمر بکر دا مولا بادر توپی مولا در مولا سواق مولا باجور مولا دا چا شاده بل یهودیانونا نقل چا شاده عیسائیانونا اغای یقینی موی نو اس تفاثیر کي او دا ایان اغای یقینی نی تا ضرورن نو دی بارا کسو او ای یاو پینځه خبري لیکي یاو په خالص دغه دا, دا يهوديانو کتاب دی بیبل, دا دا بیبل دا دا دا. دا دا نه يهوديانو د سايانو مشترکه کتاب بیبل ورته وي هېک باب نه نه باب سمویل وي هغه دولسه مسافه کې دا بیان نو د يهوديانو د کتابونو نه واغې رستونی مليان يهوديان او هم سمانان شي وی دي نقل کړلای ودد ضروا دا که څه په ديبنه انجيل کې نه دا رو ته سلام ولته ډېر سخت درو ویل دا څه خبرې کړې دي پیغمبرانو دا شان سره نه کوي عامه تفاسير دا غي نه غسي سره کړې دا او باخيرا غشتوا هم دا شان پیغمبرانو سره نه کوي هغه اسرايلي خبرې اسرايلي د يهوډي روایت تو, تو. یهودیان، عیسایان د پیغمبرانو مبارک ده چې څه کوي چې سړی ته توبې وباسي چې څنګه ولاځو هغې کې دایلي کې در غی بیان ده خو دې درو د تذکرې چې بعضې په کې لیکی پیرا کې ستاسو شیوا چې داوودان السلام په بنگلو والا و خپل دلده نه داسه ده بنگلی ده دیوان نه قتل تیوالا رو اللده نه یو خزو او خز الانبل او داده دو ده پوجی جرنیل خزو داده ای که دیگواری خواه نو دیر خشتاو تک اسپینا سنیوی اغی الانبل بربند ناس فو داسه پل کور د چې ولر دا غی نظر هم په لګي چې ما ماته جوړه بادشاہ نور یا ریدا سر دا څنګه وي دومره کول سر چټوله د اپ دې ويستو کې پټا شو څنګه دا څنګه موږ یې دا پخا شو موږ چې پتا ما ته دې وې د یوه دانه د کتابونه دا ته ځکه مخکې هم چې دا درود څنګه شو امریکی خو یهوديان اوپر ظلم غړينه چې به ور سره تعلق جوړه او به هغه فوجي ځرني لري په یو جنگي موهيم کې دی دا ستې ته لګلې چې هغه جنگ کې مونشي وي او شي زړه په خپل دي کا کرا واستنه نو دا وخت د دې یو کمزل خزم دي فلن نوې دا لایکي دا دم دغو مودې موداله دا سريشتیا مودې موداله نه مالایکي او دته دا وای یو ورته وی ګوره زما یو ګړنده او د دې بل یو کونسل ګړي عادی ما ته وی دا ما کوم تاسو نوې چې دوی د خبر سره زیاته کوي بیا غیبار یو بل توکته له مسکه چې وی الحمدلله اسمان تبار الله نو داوود علی السلام یو خو د ما تقدیم پاک امتحان نو لې غنډه ما پیو وسته نو امولیا نو چې نقل کړې د یو ځانو د کتاب ما نو ځنه یې سی په تلویزی کې کړی لا نقل کړې چې اخزیولې ده په ښه شی نو به هغه فوجي جنل په مهم لګلې نه نو چې هغه مرشیدونو ته به خذو په نکره کړو ما وروځې خو د چور پکې غلط نسبتم کې داوود علیه السلام تا ودا راغلم او دې دېم کې داجرام دی چې فوجي د دې د فارې لږې چې شريما ته پاتې شي دا دغه د پیغمبرې د شمع خلاف دي نو, نو, نو دا ری آیات لګي نو چې دا د توې تنديره را چې تاسو یو کم سل خزي ستمن دبل فوجي خزر سکه په پنې کانا نو هغه دې د جنگ مهم لولې دارن بی قسیلی که خلق دا دی آیتونو پسل کراکی چه دا داروغا آر یقین هم داروغ او د دا یہودیان کتابونو کیو سملا نا دا دی بعضی ملیان و شیخان آر مولا بادر و سواق مولا و باجاور مولا دیده پا دی تفسیرونو کلی که تفسیرونو کی ار قسم خبری لی نه نا یوان وینه لګیو ونه چې په دا څنګه نشو ا دا څه چې وا دا د فوجي جرنيتی د دننم دي اوریا د پخپل د تخزلې دنه داوود علی سلام دې د قحشون میاغه دا ایب نو که یو سڑی با چاتاوی دا خذا د تلاقا که او زبیو که مخضوی لیرخلا نو دا لیکی بازه ما لگه تفاصیل شکا اغا فوجی راو وستوی که دا خذا تلاقا که زبیو که نو اغا تلاقا کنه دا او دو بیرک نو دا دا اغی پا دا یواج کراو بازه خبر یواج کراو ارمو که من تلاقا ایب نده تلاقا قرده بل سڑیو که او مون په طنونو کې طلاق دې لري جرمګړي او به کې طلاق ني وې او کې طلاق اینو او نه داعي به چې سړي بچاتوي زه لا خزر طلاق کړ زبر د لبل وادي تنظیم کوم یا به تمره پیسې درکم زبه حکم زموږ مدې مخه لا روان فلعديتو چې خاون تعلق قرار او خذ خاون ته زبر د تمره پیسې درکم ما پرهره قرآن شريف کې دې اجازه ست به نبی داوود علیه السلام باندې فوجیت وو کی خدای د تعالی حق هغه به پریښه راو د حقار شې نو دی کی دا ری د شری خلاف سنوک نه پکې سلام هم راو په چونکو دی پیغمبر او د شان دی لريو نو به هم د خدای د په حفظ الله ملایکی او دی بجګړي صورت جوړ شو سستا یو کمسل خدشته بل ته خلاص کې تا کو نسوال جور شو چه دا ما یو کم سل برو دیو لیم رابانه زورور ده دا, دا ندبوت نخلاف نده دا دلیک دا, دا دویم بایان درم بایان داد دا چی دا خزناغ پا نکا کرده ندل آ کرده او داؤد له تنام هم د حسین نه خبر شیوه دی او فوجي نو فوجي جنرال غوستي د مخکیه د خدایو په پیغام مله ویل دا فوجي جنرال چې خبر شونه په خفاوې چې باسي غړې به مال څو سره کوي ازره کی وی چې مسلمان دی دا بادشاہ سلامت خو یو کمسل خدایشتک د اماتې اماتې پرېږي نو کومو ني ورده شی وی نه دا سیره منگنی ویدن ویدن ویدن ویدن ویدن ناگم خبر ورلی گلی ده و داود علیه سلام ورلی گلی ده ناگی داود علیه سلام فرخ کن زکی چی پیغانبرنی دوم روی شان لری او خ اخپلی مشتا خدا پاید ده طرف ده آرالا شیستا خود دوم را خزی شتنو بلا سکه مده مده ملیکو شکر او یو جگره ور تا پیش کرا شی ده دا شان ده یو کم سل شدی دی زمای او یو یو کم سلګړي دی زمای اواله دی انا رموارک ناملې کې پورتش دغهمره خبره شیوه دی پیښ چې وو د احمد د ورزایونه نه نه نه نزهره خレート ما فیتر په سلدا پرېوت خレート په یوه دا دروست نه کې سي دا دروغ ده در دا درسته شو ندریشوی سلورما سلورما داری که که نا قصد اصنا نا در شیز قصد نا دا اوریا قصد نا در اسرائیل روایت داود علیه السلام به اندازه خوشحالا چ زما کور د عبادت نه خالقيګ نه او زه یو وخت د عبادت نه فارغ شوم نه وروخته عبادت کې مشغول نو دیو ستامه ورکه عبادت کې مشغول نه د عصا یو مودې مداله ملائکه رااله او په دیوان ورول نه او د خصومت یو سورته جوړهونه حقیقت کې دا که څه قضيه ورته جوړه کړه چه ده شانده ده او کم سل ده او زمان یهودی ده دن عبادت ده اغاقی پاته شو ناغی و خندل او ناره او ده تا دو خودلی شو که تو ده عبادت که ده ارسو که خالص تقبه فضل و توفیق ده زده که ده ده رانه شی عبادت کن که ده توفیق نوی ندا نشوکی رو ندا می یقین نیشی ده او ده سلام داستی بنیانی چیزی بیر حمتیم او کل انسان دا انسان پذلکی دا وسوسی پا در جاکی دا خیال لاشی شکر دی زی عبادت کم خودی پی امتحان ناوست دا دی عبادت دن عبادت گرد وڈک دا اوخی نو دا وخی دی پیش وان ما فتن ناو دا خود سی امتحان ما تا خودی خی که تو دا زان لولاری دا خودی عبادت راز نیاز که دام زما فضل لی ګنډه په لکشتات کې ورنار سلامت حلتانې سندال کې و ناڅیدا او دا به هم شاننم خلاف نه لا سلوره ما یزمدان وي ذکاهر کې دا وي فاستغفر د معفي روست ناخیر سچو خو شی و چې معفي نگین زما دا هو حقیقت کی د تجربه د موندې موندنه ایران ده دا دا هم سي مزار ها خود نه دا دغه تو شو شدله د مونداله خبره نه نویدلې د یو جانب خبره ورېدل ده که هغه یو سړی وي سي د موندې جگړه دا یو کونسل ګړي دي زما یو دا عمان نه دا یو عمران پسور رواني او یرداتا سرخو ظلم که او ده شریکی معاملو کی اکثر ام دا سی ظلم کی گئی بغیر ده نیکان و موامنانو نا چه اغیی ظلمانو نا چه یو ده لد سلام نا چه اما فی چه واری ادا واری شی دل ادا یو کس خبر آره دلی دلی دلی دلی او پده خبر که ده ته میلان واقعی لده مظلم طرف نو دا قاضی و دا حاکم خداکار ده چه دوی با دا چه سو نو ظالم و دا مظلوم تا خبرو که با میلان چا تنه که ای فیصله با یوشانه اوه ارسه فیصله چه بلداج و فیصله هم او روی نو دا دارو خبری باوری د دلا دا دل سلی خبره نو دا او روی دلی زکاقه یو وای سینا دا دیو کم سل دیو زما یو دا دا ایو آمانا پزور واری ویتا سر خوزیاتی گه انو ناست دیا پا نو کدا ترزی ونی پا انسان ملیکی را لیدتا اداورتا خید خسومت تاریخا نو دیزا پیش فستخفر ربهو داخدین امامیو گستا چیارا ما دا یو طرف دا خبری تاریدو کو او زرمیو ارتای داسی لکل فیصلی پشان فیصلی مورولا خمار دا دل جانب خبر الانور دلی نو فستخفر ربهو دا خداینای ما و غسطا چه خدایا ما قولا دا بالجانب خبر نوری دلو فیسالا میوکنا و خر راکیم بعناب خدایتا دا پریا نور خبر نوری نوری خدا پیزمی اتبایر کدا پیزمی پسیری لیتی رنبیق سرگنده دروگ دا غلطه بو کسی احتمال شتا خدا خزی ما سلامات زیف دا اسرائیلی خبر دی او دا, دا رستنه دری دا مناسب کومه ارتوي حضور قران شريف کې د دانش دا مې په لولي پاک دا نه دا مې ار صحابه او دیو دیو دا د ویل نو کې اړيي چې قران مفصل نه بیان هغه سرباله عقیده او د امان تعلق نو نه بیان نو سره دمره بیانو کې داود عليه السلام ته یو خصومت راغ او د پیښو چې سم ده اندي دا ورته د نوې خبره د بل نه دا ورې د یوه دا من شریک من دا مالومي یا ورته وسته زما د د یال کوم سړي او زما یوانو دینانه دا یو ورې وي دا خوتا سره دې آتی کې خو د پدنه بل نه دا په کوم څه کې چې دا اړتیا یا دا ونه او ظاهر د دا مالومي چې هغه باندې زکه هغه باندې نن دل راه ته ونه چې سره باندې دل راه وره دا غنې حکم والا خبره نه منل ډو او د سلام دا امتحان خبره ده چې ما ته پیشوه نه عدالت وخت نه د فیصلو وخت نه د دیوان خلاف عادت یو بک صامله او عین نو فاستغفر ربهو دا خدينه ماطير وستان او خر راکه الله عنا خود ته په دو با خساب نو دارستے زیادت مناسب نایان در ایچ چا احادیث نی ویلے آن تفاصیلو نا خبر نا خلقی غلطی گی بڑھے لیکن تفاصیلو کی دار سے خبری چی اغب پاسی میں یار باننی نسو پسند سیحا نکلی نا تفاصیلو کی دیر خبری دار سے چی یا دروغي یا ضعیفی یا کمزور دغه چې خدای رسول نیویل نارچا خبر وکړې چې غلطی مرات لې شي او مرات لې شي د خدای رسول خبردار سمات د خدای و دین رسول الله د 34 فصل دترله خدای زمام په دربار کې ډیر وی مقام او ډیر وی خبادګشته نو گزاروبې خبرې وین خدای بدانه صفت دا علیہ او مخکې نه خدا ستوند د ګي ستد د داوود عليه السلام په شانتريقه اختيار کړ ما او لازم حکومت ورکړو او پیغمبري موږ ورکړو او کوته بیان موږ ورکړو او ملکو ورونو او مارغان بور سره سنا صفاتینه نو مر لوی صفاتینه نه به د تاسې نصاب کې لایا ذواللہ چې هغه د تاسې عمل اقدام کړ نه په عام معاشره کې اېدی نو د یوې پیغمبر دا عزیم هسته سارا چه قوان شریف داغه صفت تخپل اکی او اخیر که خدای وید ما سره ایلوی مقام ده داو چی من دیو ربیانو کتابونو که دا خبر نقل دی دا دنبی چه او دا در او ده نا ندارم پی غمبر سر نیک سر دا سر خبر نکل مقوان شریف ندی ذکر کنو مونگی دا رستیک رو سر ایلوی نو بیلی شدنو اوسی اصول دیده تالیبان انداریتی خودیت پا خودی سر دا آیات کی وی وزمون بیغنمرتا اسبر علاما یکولون سبر که و دا کاتران و بخبرون واسکر عبدنا داود دا الاید زان آیات که داود علیه سلام دا لیتا خط خاون انهو اواب یعنی اغمو سبر کرده و دا وصلینه کارا غشتوه نو تم صبر کا او زکر خو ور ته خدا ذکر کئ نو دل ته خدا صبر سره سا خبر را نه سوال باندې پیش دغه څه شت په خص مو دې مودې موداله رااله په دیواله اور نه او دا دا یو پروته ورته دی دا یو خپلونکی تاسو کتاب ته راځو مې شي پر زو نو شو نه چې دې کې صبر سره خبر وانه دا هره پاتمو کې نمبر تا وای چې صدر کوا او داود له سلام ځان ته آیا په واسو سره داود داود له سلام د څه څه مو موږ زمونه علمانوي صبره د عظيم صبره کله په 18 تر سکه اوه دا چې په دومره عظيم بادشاه نو سړی باندې پدېوار سور ورورې اغه له به سازه ورکولک کنه پکاره خدای ته پولیسو علاوه تراوستری چې دا ځوانم په یو مأموریت اړه دغه ور ووري دی به ور چلو دی طالبان دغه خبره نه پيوهه هم سړي پکور چې څو ور ووري دی دی ورته دا وینئ چې څه زمازر وته خبرتیا نه ضرورت دی کینا دا ضرورت وخت نه عزیز دی نوی دومره وی په بعد شه مالګ دا دومره دی ښکارا او دا تا غړول سړي په دیوان نو ورغورید د اور تا غږه وکړس نه صبر دی كنري د دې په شان وی صبر وسوږی زم دره چې خبرې سیمه ده دې د ویکړې دې ګوري په انساف چلېګه کات یو تا نه راته وې ناو لارګي به ریاضی کې ی پینځه چلیږي ګوره واښته مې نه نه و ناوګ ورزیاتهونه چې او استماله راځو خا و دومره به د سحت خبره اورازي له مضیم مدارې پر شیکن مضیم مدارې ته دا حق څه چې حاکم تدوي چې انصاف دغه د دیو نه خالی پکاري چې راي نصاف نه کوي نو سليم ته مطلب دې ګوري چې ګورې سي به انصاف پر سره کوي مطلب دا چې ور دي بل طرف ته لا نه دا خالی وی چې را بل طرف یا راي نو یو لوی پیرامبر او عظیم بادشاه چې مرغان او رمح د هغه سره پسنا کیدوی او داسي دا به دغه خبرو کری او داود دا علیه سلام دخلی نا گفت مغیتا باقار ندیفت که ده ورطا ندیلیشتی ده ورطا چی چاوی چیزی بین سابدی کن بلکه تا سر زلم کنی وی آخیرن خبری ور سر نرمی کردی او ده مظلوم حمایتی کردی او ده ده صبری کردی ده دی پا دی سخت کلامی او پا دی بی وقت ورط لو پا دی وال وروری دو تا خود بلدا کوانو یا دا کارتنانو د دی با وجود خدای شریف کې دومره ذکر را کړ او دا اول بل اسنام دومره د وی صاحب الرحمن د وی او د عزت خان چې ریته نه قارو کو نه نو غستن نورته نو ورته چې زه دا وخت قضا لري نور تداوي چې د ما عبادت کې فرق را و وس نور تداوي چې چې عدالت کې ناسې ما له خو کې وای دا په زمانه عبادت یو خبره مرتنه نکره نو دا صبر آخری در جنم نره نو سیدو الكائنات تخده پاکوی زمون پیغمبر تا اس بر علامه ای قولون دا دی پا خبر و صبر کوا وزکر عبنا داو دا داو دا علیہ السلام اگا واقعی ازان تا حیات کان سی دا دی دمرا سخت واقعی با وجود چه اختیار خواهون دی بادشاہ دی قتل دا صبر مې سن پکی نه حاچه دا که څو شنه مخ کې سوې خدای پاند داوود علیه السلام دا سوې یا دا یا دا اننا جان نا ک من تنائب مقرر کړي د خپل طرف نه پازمکه کې ته اسلام خلیفې بادشاہ په حکم الناس بالحق حق همیشګوره په صاف چلے گا لکه مخکې چې د سنگ انصاف کړو سمته ولا طابت بالهوا وعائشة ودمص السلام نشي نفسي در تسوي عائف السلام نشي ويذلك عن سمير الله حتا ودكي در فريد الانارنا ان الذين يبلون عن سمير الله بيشكى خلقتي حتا كي در فريد الانارنا لمراكي لاهم عذاب شديدن لذا صار سذاب بما نسو يوم النساء په دیواده چې بي پرېخې لري کړي دي روز د قیاامت بیا آیات که خدای د اسلامي خلافت یو دري اصول بیان کړل ا داوود علی سلام الله او فاضلی شو بادشاہ په دغه زمونږ د اسلام د بادشاہي اصول نه اول آن اننا جنناک خلیفتا فل اسلام د حکومت عقیده دای چې تداره انا دغه وي حاكم سوک دی کوله دی او بادشاہ د نهه سیاست لري نایب د ځان نا حکومت نشي کول دی بدغه لوی حباط شاو حکومت جای کوي دا اسلام حکومت دا چسو دا او دا چې څوک اقتدار د عوام په لاس کړي او د قوت سرچشمه عوام دي دا جاهلان دي دا د دین نه به خبره کاږدي دا اسلام په حکومت په حکومت د قوت سرچشمه وي دي او حاكم اعلیوي او ارمي حکومت ني په دین کې الله حکومت میں نا جاننا کہ خلیفہ تنظر تمه پنای مخارکله نو بادشاہ د فऱ्यांना دې د اصلي باتیو چاشوا راخذه شه بادشاہ نه به قانون نشي جوړوله انتظامی امور کول شي او هغه سيزرو کې چې استحد اجازه ته شي او قانون فیصله او حدود احکام دې به دحدیه غجال نو دا طاقت سرچشما حاکم اعلا د اقتدار اعلا خاون اسلام په حکومت کی خووی عوام نوی عوام خوزنا هوری عو یو بیو سوئی بل مبل سوئی چسو کوی حکومت عوام دا خروی نی اسلام حکومت نو بیو اسلام کی حاکم خلیر دا یو اصل معلوم شو تکا دا, دا بادشاہ سرق خبری دی ازا بادشی وصول ور تخیی چه تگواری زمان دا طرح فنائبی حاکم زیم فنائبی زمان نا یاوان زیم برتوی فحکم بیان الناس بالحق انصاح بانه و فیصله کی انصاح عدلیه با عذابی شریعت کی دانشتا چه انتزامی و عدلیه دی جو دی انتزامی صدر تا وی وزیر تا وی تاندار تا وی دیبتی تا دا, دا, دا, دا, دا انسپیکتر تا پولیس انسپیکتر او دا پولیس والدی تا انتظامیه خلق نیول لار و سموه لفاظت او یو عدلیه ای دا قچرو که چی حاکمان او د چیف جستس دی او دا, دا دیتا عدلیه اوی شریعت که دوار یوی او جدای اوی خوچی فیصله دا خدوی پا قانونه دا اسلام پا اول رزو که بادشاہ با عدیم اغسر و انتظامیه با مغسر و یعنی بادشاہ با انتظامم که و فیصلی با مکنه لکه داود علیه السلام تحبل انتظامم دا اغپالاس و فیصلیم دا اغپالاس که او سمدن؟ او تو چه بادشاہ دندار ایت دن و عدلیه که یو نصبه دیشتن او س دا نظام دی موجودا و انتظامیه دا عدلیه نجده که انتظامیه تاندار بسڑی نیسیه او جج عدالت بسیشه سلک داره طریقی راغی دید انتظامیه او علیه یوی یو یعنی قاضی ام انتظام پی ام قاضیوی نو ٹکتا پچه انساہ پا کیوی اصل داره فحکم بینن ناس بالحق او کنا پولیس وعلا سڑیونی مجرم غالیونی و. او بی عدالت تاوالکی و عادل بلکل اختیار مندی نوٹیب تا دی انتظامی سربارا صدر او وزیر آزمی او د عدلی سربارا چیف جستس وی قاضی قضار جج قاضی تاوی پانگریزه که او دا قاضیان و مشر عربی ورته ورطا قاضی قضار او دی چیف جستس قاضیان و سردار مشر و قاضی قضار نو قاضی قضایت دا عدلیه سر برای او دا انتظامیه سر براسه داری او پاکستان که وزیر چابانی حکم نشی لگوله نو دا گورنر لگولیشی نو دا وزیر علا لگولیشی زکر انتظامی دا مشران بی دا بی عدالت بفیصه لکی جا جان دا دی خلقوی تاندارونی و تاندار ون ان تاندار پی فیصلک اولی نشی دیکن دیوی عدلیه بوجوده انتظامیه بوجوده انتظامیه عدلیه تاوالکی اغیی فیصلک دی دیکن انتظامیه و عدلیه یوی نوم ٹکتا چین اوک جدای نوم ٹکتا حصول بیدهی چی پین صاحبا فیصلک داد بیم اصل شپا قرآن شریف که درین و لا ترتبی الحوا حکم کیا فیصلو کی با پاعشا تو دا نخص پسند یعنی چې هغه باندې په پیسو دا وجه نه پر سره غلطانه کې رشوت باندې کې د ځکه مخ ته سي وړي نه چاره مومو تاسو را کېږي نه قومي تعصب باندې چې دا مخ خپل دا باندې پردوي به غیر د خپل د پرسنل لحاظ کوو د پټه لحاظ کوو د پیسو له لحاظ کوو نه چاره سفارش لحاظ کوو د هر خواهشاتو پچیت للی ولا تتب لهوا وفسانا کې باخوا شاته پسناني په دوه لکان سوي له تاواد فرره له لارې نه ګمراشي او چې څومره له لارې نه ګمراشو هغه د پاره یو عظیم عذاب مخامنه ده ځکه د د عمل د دا داسې دي چې د حساب ورګري چې چاته حساب یانګي د قیامت پیشي هغه دې تاسو فکر کې چې د دې معنا تاسو کې محمد صلی الله علیه و سلم په دا <سؤال> د سختو بیان <سؤال> دی چې کافرانو سره فضل <سؤال> ویل <سؤال> کافرانو ته همات نه کیږي نو اخر وقالو <سؤال> ربنا عجّل لنا قطنا قبل يوم الحساب په دې کې قیامت درآځي او عذاب به موږ باندې اوسره ولا نو خدای خپل پیغمبر ته ویل ته امر کو د دې په خبرو عبدنا داوود ذل عابد انه او داؤود علیه السلام صبر کړو د انسان مرګه که څوشه د قیامت څخه په هسته باندې ځکه ورته ټول السلام د قصې په اخر کې خدای پاک ورته یو دری احکامات ویل غووندا چې ته سمادته سناي به پسونه کوي دا چې په سلام باندې صاحب کې دریم دا خپل خواہشات او پسونه م چې په دې په انصاف فیصله بادشاہونه تعالی لري نه په خپل باندې انصاف ته تللیږي ته باندې خپله په دې انصاف په اړه خبرې ورسره کړې دي چې هغه ما پرځوي هغه د داوود علیه السلام په سبع قیامت پر دنیا خپله پیدا د انسانانه پیدا کړ انسانانو کیو ظالمی بالمظلومي څوک د ه حق پرنه کې څوک د مخلوق حق پرنه د دنیا کې کبيله صدا او ارګای به خدای دې رحمت مخینافه مخو چې ګنا او ګنو کانټراپي او کوم دا دداه بجن با کې دا غره ده خدای ساندې چې د ګنا سزا نور کوي فوراً کو ګنا سزا اور کول دې ده بلاتي د رحمت دروازې د خدای ورته موځ سس کی جنورت ورکئی ورکئی که بذکن کدن نده مخی اونی رکتی مخی کلا هر صدر تنافتی نخده دنیا کی ذکر صدار نون کئی سبه خدا غدر احمت غدر واضح بندی گی اونی کی دمروار کول وار احسان چی دا دنیا اغیق جوری نه نا ذکر عمل خده روی بدل ورکئی یو دی دنیا کی اغلوی بدل رازی نا دی دنیا کی همیشه زوانی نی شیراد دیں دی دنیا کی هم د دنیا کې هغه باغونه نشي شراط دی چې کوم د دغه لپاره دی دنیا کې هغه خسته پوری نشي شراط دی چې کوم د دغه لپاره مخالید دی هغه لپاره فری او لې ویله دنیا جوړ کړل دا نه رسول مناسب و نه چې دنیا کې بادشاہ هم تو انصاف کوي په خپلوانه انصاف د لپاره ښه مخه او راس قائمای کوي چې دې ته د ښه امر پرځلې نیکانه تبدایل نه کېبدل ورکای او بدانه تبدایل نه نم دا ترچی لی کلو رس دا نم دا نتیجی ندا نتیجی دا پا آخری دا خیمت رس پیدا کرنی دا ترچی پا رس صبح چا, چا تا نتیجی نورویده چی سلیکی آغا لیکا که ترچی خالی واکیو که جڑی پا کیلی کهو که سبخ لیکیو لیا بروس تبگو پاک داود آلی سلام پازی من که گئی خیمت ترالی دوار تا خودی دا سلیمان آلی سلام بیانت ان بان و بیان دا ابرد دا پاره و خیده پاک فرمائید و ما من نی پیدا کردی اسمانون و از بکا ما بین خما پامین دا دی که جس مخلوقاتی باتو لا خالی دا حکمتون داس دا حکمت دا خالی دا دا دمراوین ازام جور کرده اما انسان حطارمی جور کرده انسان بانیسی زی معاربانی زبلاغنه بیعتا پوسنه کن دا مر زمونده پارا, پارا, پارا دی یعنی کلور نیمون تا نفسان دی کلور نیمون مر تا نفسان نیشتا سپومی زمونده پارا دا سطوری زمونده پارا دی باران زمونده پارا دی حوا زمونده پارا پول کائنات زمونده پارا دور دی نخده طال دا نظام جور کلی مطلب نو حکمت نو ذالک ظن الوزین کفروا دا گمانده کافرانه دی او خلاق تدیک آقران لابید اور خلاق دا چه سوک دیتا آباس وی آو دا دین منکر دی دا حکمت دنونا دا دیب ایو خلاق شتا چه آو دا اور خلاق سینا خا خود اے وائی دنیا کی دی مومنو دا بادان دا پارا ماسی ساب دیمو خرق آیا گرزو بمونگ آخ خلاق چی چا آنیک لامدونه اکڑی کل مفسدین افلا پشان دا خلقو چی فساد کهی پزمکه که یعنی دا, دا با یو شان گردون دنیا کی خوبی فرق تاکی ندیکره دا دا دیو امگا سی همیشه ام دا پر آرد فرق نیست ام نجا للمتقین کل خجار دا او کل گردو با پرزگاران دا بدان پشان دا فساد او د ایمان والا کون کی دیکی با فرق نوی دا فرزگارانو دا بدانو با فرق نوی ضرور بای اگر فرق پا کلسا جن دی اگر دا قیمت پا سرگن دیگی دنیا که دیدانا خی بیا کدی ایمان مسلح نو پادی کی گی دا غیب دی ایمان که چامون پر خوو دیو پس سر کانی را چا با بیمون پر خو آچه چامون سکولیو جی پی پنزل پر آتی بیمون چامون نو پر خو دیو خدیو دا دا چرबई بدمعشه بکی په سیبم دی لري غټي او مسلمان وی نه کوماله وی روزی ګټ ډور تنگه کړه بهرانه نړۍ د دنیا کې خدای یو جدا نظام دی خو نه کوماله د په عمل د ضرر پر پرکنه نه پړزګار او د نا پړزګار کتاب انزل الله له کوموا کوم دا کتاب چې مونږ ته راجل کړي دا یني چې څنګه داګه پیډه د ویډا چې نو نه یې کول دا بض د فار او ربو فار او د قیامت نو د او د دې کتاب د حقانيته دا کتاب د دې ټول بیان نږدې کتابم عندن ماو دا کتاب دي چې مونته راځل کړو دې مبارکن د برکتونو نږدې خیر خاوند دې زکه د عملونو او د بیان نږدې ليتذبروا اياتي كيف سوقت لدي فاتنكي وليتذكروا الالباء ان نسيت والدينا لا حفوند انت عبرت باء بها ذهب يوحنا عليه السلام من ذكر داوود عليه السلام سليمان وند كن مناصبين ذي داوود عليه السلام لا او خپدې چې کمان ورکړل وي د بلنه مله او تعالی عمر کې په ماشا شېو دینه دا نه و پات او په دې د اس کاله تقریبا 70 پورې ماشی تر من وفات شه د نو جوان خو یو مثال هي حکومت کې پدونیه نو دکلمه مونږ ته سلام سلام الله علیه و سلام علیکم دعویو نیک اولاد د پلازه باره فخر هاه بل عمل دا هغه پوزي پیزون مې چې په دا مردار مخبر. دا نه وی نو سلام الله علیه نیک هغه بل ها یوهنده بخاری شریف کې باندې د رو خیارتی آفده آور کرنه و یا ربخ خذ وی غریبان رانه نگل <سؤال> تلوی خشاک سا دخلتو کد آخذ ده ده گرون ده خشاکون روڑی آده ده ده ده دیره آده ده گرون آلاکو ندبخ خذی تلی دیس سخشاک بشاک ما شمان دان سرکینو ما شمانی کنی ده بی سانگو ماهو که اصده ده کنی شرم اخراغلی ده یهوی بچی اوڑه ده ماشومان دا چې ورته را نا یو مشوره او کشره وزیه دا مشوره دا دا ماشوم پاتې زمانی ستوري انکه شریو دا پستون بار روري ماشومان جگړه لا به او لا دا دارو دوانو دارو قسمونو دا تطيام بس ها غدا وحق كفا سلاوك مشرق تعوی زد دارو وطي سلام علیه السلام بار لوگه کنه دارو جهده دارو جهده دارو جهده دارو جهده دغه شان زمو او د دې زیات دي زوی او پلاړ به ته سلام دا افرا چې دغه د ما ویلیو به وي ښه د خو بل شرط ته تلک و راو راوسته وی چا راو او دغه خدای مو هاشم ته منت لري کو نیوې نه ورکوم نن دل د مشره راغونکه او د کشر په چوغو شو یته ټول د درې زپینار پرې کاه ما ورس او په ما لاند بل ته یی لارم هرانشت هغه څه علامه ما هم عالم به ورته هغه سره وایم چې ما ورته د ټول د دې د دې سره ستونبه نه یا او دل فصل کی گری سای دل او دا چا ادام گروب دارونو او دا گردانو گری پیوارا چو اولی باغی اگر تازوا کنچو کنی طولو پر لاؤ باغ مالک راغی گریونو ناو دا جا گرالار داود علیہ السلام اگر فیصل اوکنو دا گری بیلوارکا گری دا گری سوی نوار شده باغی دوی وره به بارباط ته دې عادت کې ویو فیصله نیوی وره ویداګي د وبې سرای هغه دا د بامن خصمانه کې چې دا باغ د بامن وخت ورس چې په دې شي یو بیا و کار کې کنا هغه په روان او دانګړي هغه سريت ريبه ته پېل شي ورې مه لشي ورې دې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا د تکلیف اردیبا دا دا حسمانا که چی باک کل داگتر او رسی بیبا گو دیوا پس کدیبا غیلو و کمانی پس بی خدیر خدفتر رد رو لا روزی باردن علم خارم من او جوانه لک داد شاشو ابیچ بیت المخدس جور کلیدی بیو وفات شویدی از سورت سبا که میتا بیان کرو سور امان آل سلام زیارتی بیت المخدس کی لیدی آراتیو شن غلا په پروتي پنځريته را تو دي ښکار په پامروځ بل راهي باهخته دي جمعه څخه او دا د ټولنه هغه جکلي نوایا ګورونه هم بشته دغه فقره څنګه ماځته نورو په ګوره و رحمنا من دخله دعوه تسليمان دا د خبر نیمه عبد دې غبندل زمان امنا او اوه خو دې ته دې روجو ته چرته ته با شپه خبرونه زم له په چين جوړول او د په چونو دې دې په د په چين یو په سمون راهش ته مو څوک ټوکره لو قصنا إنه هو إذن رضا عليه بالعشي ساقنات الجياد على وقت تقشو دتا بس تماس بخين ماذيقار يعني ماذيقار وحفين الساقنات الجياد كأسنة أسنة, أسنة داتي وقتا پيش كيدل دي والار أسنة تأكدل لهم دا أسنة تيريدل رأتا دي أسنة تيريدل راتا والار دا جيهاد شوقي بنده اعلی افسر غرتنی ساتنه راستوي چې در بل یو په باندې او تدريب ولاه دی چې تکني دا ډېر ښه راشي انا جيا نو هاه ونده سي پيش کړل پيش کړل لون نو ورته کړتل ګوندو او شنو خلاص دي احببت حب الخير دي دما د اخر وخت ته ان ذکر رب ديوسته تمام حتا ته رب الحياة اسمو یانو موږ دمنا له وی سی کوی نور دپښې د نماز موږ پرواش اسمو طوانا کتل اسمو کې یدل مده ده ده ما عنده واختوه نفليه افرده دهك با يعني مده يعني خو ده ده واخده ابادته اغا ابادته افتفاض شه جهاد مشده هذا جهاد السناني النار تدوش ايوه هاوله ده هاولاناوه شده ده ده ده دهنا نرشه خادمانه مرتبينه نشو خياله منه عطوله هالسنة کنونز قضاکی دلت ناخده انسان دوست نبعه بی پا عبادت که مشغوله بی خبیر دلیو فو زده آسینو پره که دومر العام چه مرمه بلوشه با آسینو رانه طول خوربانی که دا خده پره طول خوربانی که نوسی اصفال دلتی آسینو سی بنیره پره با آسینو سی بنیره پره که دلو د خدای ته وګورئ ګرهګانګر حسن روان شې یو نو دې درو ما دونکو تیم روان لري زموږ مقصد کې لیک مقروه ده موږ له څې خوړانې ته ادی رضا مال بری که سینه ست کمزوي شي ګوډې ځان له او دا ستا کوجه فیرات حضرت انوي څخه ډېر چانو ګا د شپې ته په پاکستان د پینزل په ونه انا الله قرباني هر دوه مانو واسن وره جنم په دغه دغه الله مو دیم بار چې ما مونته نه خبر شوم دا اوسه راهه نور او andet نه غره ما په پامه نشم دتلو دغه موندا په خوراکه بیرانو علی دا اصوله ویزو ماک دا اصوله فوقتی ده ادخده دا یاد دا فارم اصوله دا جیاد دا نا اصوله دا اصوله دا اصوله اصوله دا تاپول خلک دا افتا بایگرم من بخاری شریف کده هم اناره فتا تکمسن بیسوت و لعنه مسحه آرابها و عرقیبها عناقها و عرقیبها فستا افتا تدنونه و لعنه وی شکر دی که زمان دا اصنه فختی خدا دا جیحاد پیسیت مفختی او آلا دا دا دا خرید دا یاد دا فارا خانده سکرن بی وی اگه آیات آي مانا دا سکش ازو ایده علیه تا وخکی چی پیش دتا دلعشی دا مردگر وخکی اصافناتو الجیاد اصنه کارا حب الخیر لما ذا خفتي ذا المال مفحتي عند ذكر الرب الله فكل مين ذا مال عند ذكر ربي مشغوله ساعه لمذ ذكر الله دوه دي ودي دا يا تن مشغوله ساعه حتى طوارب العذاب نور ما يبشو ونتوا عليها هذا ما طويله السنه خطته خمسهم بالسوط والعنان شروع پرداري پالالو ده سټونو او د پو سټونه ولا راته کې ولا بریک کته سړی چې ساروی الهال کناون سړی بریګ دې سورود خپل نه ګوره سونه په خوښي د مال محبت <سؤال> نه راي پزيده کړې ده یا نه خپلم وعتشره ولا 17 عا سره ټولې يا نه ده مدده ده ملايانه اوه ای دور ده علیه بلعشی اصطیناتو الجیاب دوتا پیش کلی شما زگاه وحکی اصونه کعا فقاعت نده خوشانه ده همی احباب تو حب دلخیر زماغ وقتی زماغ تزرکی مینه ده مینه ده ده مال خیر مال ده ام زکر ربی، ام سبب یه ده پا سبب ده یاد ده عبد زماغ ده د جیهادم مخ د یاب حتی تو رب الهجرا ابران پناش په پرده کی ذکر بنت ننور یاد کرنې شک او شنو مطلب مخ یو زه مقارنه